Кожному видали свого Бога, а хтось залишився посередині. Не повірив, але географічно підтягнувся. До Візантії чи до Риму? І байдуже почав тягати цеглу з храму. Андрій любив Тбілісі, а точніше дощ поміж жовтими ліхтарями шотару Ставелі але ця земля при розділі потрапила в історичні руки. П'ятнадцять сестер перетворились на дід-будинківських дівчат, які вдень натягували біля ліжок шнурки, а вночі крали з чужих шафок. Вайлувата, але могутня батьківщина залишилася в минулому, як казка з дитинства – не повернутися. А люди, між іншим, вмирали всюди. Тоді й справді, яка різниця, як тебе будуть називати? Андрієм? Чи пігулками від похмілля? «Ти мій квиток на той світ!» Андрій засміявся і поцілував Настю в шию. «А цінуєш? Не покинеш?» Настя по-царськи припала до плеча. «Але Марка все ж треба попередити». Настя висиділа Андрія як курча. Він купився на її відданість і дурість. Баба Маня не вирахувала, що вона дурепа. І запросила Андрія Миколаєвича до телефону на пост, процідивши крізь зуби. Плаче. «Андрій, він мене ударив і пішов. Що мені робити? Приїжджай, будь ласка». «Не до мене. Поговори з ним увечері. Я так боюсь, Андрію. Но ти завжди допомагав!» Трубка пищала і хлипала настиним голосом. «Подзвони Ігореві. Він йому ноги повідриває, і все стане на свої місця», – спокійно порадив Андрій. «Я боюсь, Ігоря. Но що він про мене подумає?» «А що я про тебе подумаю, це байдуже?» Поцікавився Андрій. А що ми можемо зробити гірше від того, що вже зробили? Логічно. Андрій ще раз здивувався і посміхнувся. Усе і насправді просто і логічно. Навіщо придумувати? Людина з викрутасами – це творчий надлишок. Вишуканість для естетів. Андрій поїхав. У вітальні був накритий стіл, розкішний. Андрій часто користувався цим словом. У нього був викладач політекономії з таким прізвищем. Смішний, гаркавий, маленький, якийсь миршевий. Політекономія забулася, а слово запам'яталось. Настя була одягнута у темно-зелену сукню, мабуть, дорогу. «І так завжди?» – запитав Андрій, показавши на свічі. «Так?» – кивнула Настя. «Марк забезпечує собі високий рівень життя». «Я так не вмію». Андрій мало не задихнувся від власного сарказму. «А тепер збирається забезпечити мені високий рівень смерті. Він мене вдарив». Настя була готова заплакати. «Синці? Опіки? Побої?» – запитав Андрій. «Ні. Один раз. Долонею по морді». О, «Професіонал», – похвалив Андрій. «Розумієш, останнім часом він надувається, як мильна бульбашка». Настя була спокійною. «А звідки такі порівняння?» – поцікавився Андрій. «Катя твоя придумала». «Ну і...» Я перестала його любити. А мені це потрібно. Нічого іншого я не вмію. Я буду хорошою. Я тобі допоможу. Хочеш, виїдемо? А мені за що така честь? Ну, По-перше, у тебе професія, майстерність. А по-друге, інших чоловіків від їхніх дружин не відірвеш. А по-третє, коли цей гармейдер закінчиться – всі мої знайомі потонуть, а ти випливеш. Ти вгору.